Ondarribia Blues Festivalaren amairu garrena abiatzea da, berez ba, motorrak berotu bituz, eta joan den asteburuan zenbait eman aldi izan baitira aurretik, eh, kirolkaia, baina, ja da, ba, lau eguna ondienak hemen txe bitugu eta gaurkan orta hitz egiteko, ba, Maria Serrano, eh, ba, turismo arduraduna duna, eh, udar etxean endugu gureki, Maria, kaixo? Kaixo. Beno, esan bezala, lau egun, konzertu handan bat amairu garren urtea da, egia esan, Behar bada aztapen batean alako blues festival baten proposamena mai gainan jarrezlerari Hondarribian ez genuke sekulan pentsatuko, ez? Alako e, tamaina hartuko zuenik. Ez es, hasiera baten hasi siranean ba, bueno, kontzertu basoltu batzuk siran, e, oso diru laguntza txikiarekin egin zuten eta bueno, egia da hain, bueno, 13 urtetan ba, asko lortu dala eta egia da Hondarribia ba, blues jaialdia ba nazioartean ja ba ezaguna da. Ba, eta bueno nikuste oraindik aukera badaukala ba inoatziorako, berrikuntzarako eta eta hortan ari dira zuzendariak, seguro. Iztan ere, ba, munduko blusman edo ezagunenak, ospetsuenak e, pasa izan dira, ondarribiko estenatokitatik eta e, horrek jendeerak hartzen du. E, ez dakit, ba, ipatu izan dago eta mila bisitari, ikusle, ez dakit, guitsi ez bera zifretan edo aurkitzen gara, azken ikitali Bai, bueno, ba, e, sarrerari gabeko jaialdia izateak, ba, baduka hori ez, ba, ez indegula, e, ba, jakintzen bat pertsona atortzen diran jaialdira. E, ditugun neurriak dira, bazen bat kotxe sartzen dira ondarribian. Honden urtean usteet, larogeita mar mila kotxe sartu zirala egun noietan. Eta, bueno, egia da, bertako publikoak ere bai asko disfrutatzen duela kontzertutaz. Bertan egoten da, ba, jende asko, ondarribiko jende asko. Eta baita ere, ba, autobuslineak eta asko ba bat egiten dute, beraz, ba, leku askotatik eta modu askotan iristen da jendea jaialdira eta eta ez dakigu. Eta gero badau gauza hon bat etortzen dan jendea, ez da etortzen askotan, ba, ba, artista edo talde berezi baten gatik askok agian ez dakit ez talde etorriko diran, baina bueno, badakite musika ona kalitatezkoa izango dala, eh, ba, giroa ere bai oso ona izango dala, aukerak izango dituztela, ba asteburuan lanak egiteko, bai gian bai, ondartzara goizean eta gero arratsalde eta gaueko parte hortan bai, kontzertutara Bascaldo eta faltzeko toki aproposa asko kituko dituzte bisitat egitea herriantzear. Ba bueno, nik uste dena dela eskaintza orokorra eta eta nik uste jendak hori asko ere valoratzen dula. Eh, askoak ez beharra ez dakite ze taldera tozen, baina badira atzerritik etortzen direnak ere, hondar bibera espreski, zenbait musikari zuzenean ikusteko, e, aurten ez dakite ba zeintzuki izango biren izarrak edo ba nabarmentzeko, eh, ba kontzertuak. Bai, behorten e, kanetik izango dugu e, nik uste egiten ba, ezagun netazko batzuk. Eta gero izango dugu ere, bai, e, ba, Chicago Lestars, Bain bat aldetako e, musikari eta, eta beslariak. Alkarrekin ba, abestuko dutenak, ez dute horrelako kontzerturik egingo beste inon, bakarrik ondarribian, eta, eta gero, ba, bueno, e, bereziki aurten izango da, ba Nueva Orleansaiko funeral baten bezeko bezelako antze antzeslana uh -huh. eh aldezarretik aterata gero San Pedro kalean bukatuko dute eh ba an Nova ba, ituzten dantzak eta bueno ba, ritual guzti hoeekin eta bueno nikuste urtez urte ba badaudela berezitasunak eta gauza berriak denok ba denu uh -huh. E, Gauratuko dugu go, Raimundo Amador eh? ondarbien izango dela eta ipatu duzu kanet hit e, izan ere e, bueno, ba, i, blusaren e, historian, disko gehian dituen talde omen dela, iragarri dute, beraz Bai, bai, bai, aurten ba, bueno kalitatezko jendea izango da Eta beraiek uste, e, ba, ondarribia sari ere bai eramango dute. Uhum. Eta Raimundo Amador etzu dala lehen e, esan duela urte batzuk hemen egon zan. Modu, uhum. bueno, ba, gran guaiomin uste dut etortzekoa zela urte hartan, baina azteneko momentuan ezin ez izantzun Eta esantzun baina bera etzela torriko, baina lagun bat bidaliko zula Raimundo Amador etorri izan. Eta, ba, benetan oso oso erakargarri izan zan eta urten bentan berak bukatuko du igandeko saioarekin. E, ba, bukatzeko goratuko dugu, aipatu zuhalde zarrean antzez lan e, moduko hori izango dela, e, goratuko du estenatoki ezberdinak da dela, herrian zehar banatuak, e, ba, ondarri birabatorrena, e, nora jo behar du ba, Musika musikaz ba. duzenean entzunea. Ba, Ebarma plazan izango da e, estenatoki bat, beste bat San Pedro Kalian, Eta gero garrantzitsuna edo hondiena, e, bentako, bentako parkinean, hor dago esten atokia hondiena eta gero bertan egingo dira bai paella eta barbakoa herrikoiak, ba, musikarekin batera, ba nik uste pizka bat asteburua boro planak eskaintzen. Hor datuko da, ba, eh? ba larum ez? Izango dela herri barbakoa, paella Eta bukatzeko ere, ba, kontzertu pedagogikoak ere eskaintzen bituztela urtero, ez? Bai, aurten gainera bizaio eskainiko dira, ez? E, azkenek urtetan beti aurra kanpoan gelditzen dira, eta eta benetan pena da. Orduan, aurten bizaio eskeniko dira e, ostira algoizean, eta, bueno, nik usteia, ia... ia... Beteta daudela, hainbat eudajolas e, eta antolatzen dira netalde hoiekin, babadak egu baiarako hainbat eskoletatik eta ditu egin dutela aurrekin etortzeko ostiralean. Osa que, bueno, nik hori ere bai oso oso polita dela, horren gana urbiltzea, musikarekin eta, eta benetan ikusten da ateratzen dela. Osta dugu, lau egunetan, denetarik izango dela, e, blusa, musika, konzertoa, kultura da, baina, ekasunetan ere... Turismoa hitz eh, egin behar dugu tzen ere Hondbikuudalak ba, erealegin bat egiten du. Ba, Blues Festivala baesten ba, e, ondria etortzen den jendea baino, berbada ere nazioarte mailan ondarribia e, ere ba, ba, irudia ematen duela. Ba, ba jaialdi honek hondarribia ba, nazioartean e, kokatu egin duela, e, Bluesaren jaialdiarekin. Eta bueno, ba, horrek izenaren, herriaren izenaren ba, promozioa eta ba, ezin da nolabait kuantifikatu, baina badak egiten duela eta gero bestetik nolabait, ba, etortzen den jende guzti horrek, ba, errian dauden jarduera ekonomikoa, ba, ematen dien bultzaldia eta ba, oso garrantzitsua. da. E, duela urte batzuk egintzen azterketa eta 2 ba, milioita piko euro baino gehiago izan zen hori, orduan ikuste Ba, bueno, ba, nola baiteko ba, molestiak edo eragozpenak sortzen direla. Ba, jende asko eta ortzen dalako, eta, bueno, ba, ulertzen ditugu badau dela eragozpenak. Baina, bueno, nik herriarentzat oso positiboa dela jai hau, eta guk jarraituko dugu gultzatzen eta ba, beste noskin. Ba, mi esker. I ain't gonna beg you, well, I ain't gonna beg, I gonna beg you now.